Студія Калідор презентує Класика Нуару на нашому каналі Корнел Вулріч під псевдонімом Уільям Айріш Строк минає на світанку За 20 хвилин друга він мовчки повернувся до столу, розстебнув піджак, засунув пальці за підшивку і, немов, показуючи фокус із картами, видобув звідти пачку грошей 50-доларові банкноти. І з другої поли з'явилася на світ ще одна пачка. Ця була вже по 100 доларів. Так він чаклував декілька хвилин. Гроші були сховані за підшивкою піджака із обох боків і позаду, щоб не впадало у вічі. У кишенях також були гроші. На стіл одна по одній лягли сім пачок банкнот. Шість, дбайливо перетягнути гумовими строжечками і остання – Розпочата її обличчя було незворушне. І скільки тут? запитала вона рівним голосом. Тепер не знаю. Принаймні більше, як дві чотириста. Було рівно дві з половиною. Її обличчя залишалося незворушним. Де ви їх взяли? Там, де не мав права брати. Хвилину обоє мовчали, наче між ними на столі і не було ніяких грошей. І нарешті він почав розповідати, хоч ніхто від нього цього і не вимагав. Але він не міг далі мовчати, адже вона його землячка, дівчина із сусіднього будинку і... Якби вони були там, у рідному місті, він неодмінно звірився б їй зі своїм лихом. Звісно, там йому просто не довелося б говорити про такі речі, але тут із ним це скоїлось, і він повинен був їй тут таки про все розповісти. Донедавна я. я був помічником електромонтера. Це щось на кшталт підмайстра. Ми робили всіляку роботу. Лагодили радіо, електричні праски, пилососи, ставили штепсельні розетки, ремонтували замки у дверях. Словом, різні дрібниці. Звісно ж, я приїхав у Нью-Йорк не для того. Думав, знайду добре місце, піду навчатися, стану інженером. А вже ж, дурень думкою багатіє. І все ж таки це було краще, ніж першого місяця, коли довелося спати у парку на лаві. Отож, я не ремствував. Та десь місяць тому я втратив і цю роботу. Не те, щоб мене звільнили, просто роботи не стало». Старий, якому я допомагав, занедужав на серце, і лікарі сказали йому облишити роботу. Ну він і облишив. Його ніхто не замінив, а я йому не родич. Він просто зачинив свою майстерню, і я знову залишився нічим. Цілими днями я никав по місту і нічого не міг знайти. Щоправда, час від часу мене так і брали – мити посуд у ресторанах та ідаленьках, де обідають автобусні кондуктори. Нічого кращого мені не траплялося. Коли я зрозумів, що йду прямісінько на дно, мені слід було негайно повернутися додому, написати своїм, щоб надіслали грошей на дорогу. Вони б це зробили. Там, мабуть, мабуть, зі мною було те ж саме, що і з вами. Я не хотів показати їм, що зазнав поразки, що ніколи не бути мені інженером. Адже я приїхав сюди із власної волі. Хотів багато чого досягти. Ха! В тій порі я був хвацький хлопак. Засунувши руки в кишені, понурий і зсутулений, він мляво походжав кімнатою, не відриваючи очей від підлоги. А вона уважно слухала його розповідь, сидячи боком на стільці та обхопивши руками плечі. «А тепер? Тепер я повинен розповісти вам, що сталося минулої зими». За декілька місяців перед тим, як я лишився без роботи, певне, це видасться вам негожим, і навряд чи ви повірите мені, але, але все було саме так, як я кажу. Нам нагодилася одна робота, яка не вельми часто трапляється наша майстерня була на третій авеню. Якраз там, де проходить, сказати б, кордон між бідняцькими кварталами та Золотим берегом. І ось одного разу нас покликали у розкішний дім на 70-й вулиці. Його господар придбав якусь ультрафіолетову лампу, щоб загоряти взимку вдома і не їздити для цього на Флориду. Отож, нам загадали поставити у ванні розетку, аби вмикати ту лампу. «Прізвище господаря Грейвс. Воно вам про щось говорить?» Вона заперечно похитала головою. «Мені воно також ні про що не говорило, та й тепер не говорить». Але мій хазяїн казав, що про цього Грейвса доволі часто пишуть газети у Великосвітській хроніці. Звісно ж, сам він ті хроніки не читав, але звідки знав про усі ці речі. Робота була неважка. Щоправда, ходили ми туди три дні, але то тільки тому що працювати доводилося по годині на день, аби не заважати господарям. Треба було пробити дірку у стіні ванної кімнати на другому поверсі, видовбати жолобок під провід і прикрутити розетку. «Будинок той давній, і стіни у ньому товстелезні. Я, відверто, ніколи не бачив таких товстих стін». Одного разу, коли я працював сам, мій майстер пішов по щось до майстерні, я довбав ту стіну і раптом ударив у якусь ніби дошку. Я не знав, що там таке, і взяв трохи в бік, аби не пошкодити дерева. От і все. А другого дня... Так, то було вже наступного дня... Коли я готував жолобок на коридорі, там поруч у них щось подібне до бібліотеки чи кабінету. І там я побачив господаря маєтку. Я спеціально не зазирав, просто двері були напіввідчинені, і я побачив його, бо якраз навпроти дверей до ванної висіло велике дзеркало». Він стояв біля тої самої стіни, у котрій з другого боку я довбав жолоб. Він відхилив частину дерев'яної панелі, стіни там до половини обшиті панелями, повернув ручку на дверцятах сейфа у стіні. Такий невеличкий сейф. А тоді він відчинив дверцята, витяг скриньку, і почав виймати звідти гроші. Далі я не дивився і знову взявся до роботи. Я зрозумів, задня стінка сейфа має виходити у ванну, ото саме на неї я і натрапив першого дня. Більше я про це не думав. Не хочете – не вірте, ображатися на вас я не стану. Вона промовила. «Коли ви сказали, що ви із Гленфолза, я спершу не повірила. Та коли вийшло, що це правда, то чому мені не повірити, що ви і тепер кажете правду?» Ха. «Далі повірити буде іще важче. Сам не знаю, як це сталося, знаю тільки, що сталося». Наче то був не я. Так от, слухайте. Внизу у вестибюлі обіч надвірних дверей стояв невеличкий столик. Я зазвичай залишав біля нього скриньку з інструментом, а з собою брав лише те, що було потрібно. І от, коли ми скінчили роботу і повернулися до майстерні, я почав виймати зі скриньки інструмент і раптом побачив, може, хтось впустив його туди. Служниця відчиняла нам двері, вона була якась чудна. Може, то вона не догледіла, коли прибирала на столику. Присягаюся, я не знаю, яким чином він опинився у моїй скринці. «Що саме опинилося?» – запитала вона. «Ключ». «Ключ від надвірних дверей!» Вона подивилася на нього довгим допитливим поглядом. Він заговорив знову. «Присягаюся, я не знаю, як він туди потрапив. І я не знав про це, доки не побачив у майстерні». Він безпорадно розвів руками. «Та мені, звісно ж, ніхто не повірить». «Годину тому і я б вам не повірила», – зізналася вона. «А тепер?» «Навіть не знаю. Ну, розповідайте далі». «Ех, розповідати лишилося небагато. Можете і сама здогадатися. Я хотів віддати ключа майстрові, але той уже пішов додому. Можна було б віднести його туди, у дім» повернути служниці. Та година була уже пізня, я стомився і хотів їсти. Отож, і вирішив однести ключа наступного дня, неодмінно. Але того дня я від восьмої ранку і аж до темна працював і не мав жодної вільної хвилини. Ну, а на третій день я... Я просто забув. Забув та й «Ну, а далі, як я вам вже й казав, моя робота скінчилася, і я опинився на вулиці». Трохи грошей, що в мене були, доволі швидко розійшлись, і, словом, вчора я взяв свою скриньку з інструментом, аби поглянути, чи немає там чого на продаж або під заставу. Все, що я мав окрім цього, я уже поспродував раніше. Я зазирнув у скриньку і побачив той ключ. А побачивши, згадав, звідки він у мене. Я поклав ключа до кишені, трохи причепурився і подався до того будинку на 70-й вулиці. Думав... Поверну ключа, а там, може, знайдеться для мене якась робота, ну, хоча б перегорілі лампочки позаміняти. Біля дверей я подзвонив, але ніхто не вийшов. Я дзвонив ще і ще і ще. Було це вдень. Я ходив перед дверима туди й сюди і не знав, що мені робити. А потім. Із сусіднього будинку вийшов якийсь хлопчина, побачив мене, помітив, що я дивлюся на ті двері і ніби дожидаю, підійшов і сказав, що там нікого немає. Вони, мовляв, поїхали у свою віллу за місто. Я здивувався, що на першому поверсі не зачинено віконець, як це зазвичай буває у таких випадках». Та хлопчина пояснив, що хтось із господарів зостався ще на декілька днів, а уже як він поїде, от тоді либонь усе й позачиняють. Тоді я запитав його, коли мені найліпше прийти, аби застати його вдома. Хлопець не знав, напевне, але порадив навідатися увечері. І от я повернувся у свою комірчину і почав чекати вечора. І доки я чекав, у мене виникла одна думка. Навряд чи треба казати, яка. Ви, певно, і сама розумієте. «Розумію», – кивнула вона. Думка ця дедалі міцнішала. Дуже кепська, погана думка. Такі думки вони, мов, бур'яни. Їх важко вирвати, коли вони уже пустили коріння в ґрунт, цебто людині у душу. А тут, можна сказати, все навколо живило ті бур'яни. Я не мав жодного цента, уже два дні як нічого не їв. Коли нічого немає і немає грошей, і ні на що купити навіть кави чи булки. Тоді почуваєшся кепсько. «Дуже кепсько», – сказав він просто. Відтак помовчав і почав розповідати далі. «Уже два тижні, як я не навертаюся на очі господині, аби вона не вигнала мене із кімнати. Таке могло статися щохвилини, і я став би безпритульним. Отож, думка та кепська, паскудна. Погана думка росла, мов бур'ян, а я цілий день сидів на ліжку і крутив в руках отого ключа. Десь близько сьомої, коли уже зовсім посутеніло, я вийшов із будинку і подався туди. Він невесело посміхнувся. Більше на своє виправдання я не скажу ані слова. Решту можете слухати без будь-якої поблажливості. Я підійшов до будинку і побачив, що у вікнах на першому поверсі світиться. Отже, я не спізнився, адже йшов туди, аби застати господаря вдома. Коло під'їзду чекало таксі, і поки я стояв і роздивлявся, світло у будинку згасло. А ще за хвилину звідти вийшли двоє. Чоловік і жінка. Вони рушили до таксі. Вони не квапились. Я міг підбігти до них або гукнути. Вони б спинилися. Так, але... Але я не мов прикипів до місця. Стояв мовчки, спостерігав і вичікував, доки вони поїдуть. Вони відправлялися на цілий вечір. Жінка була у довгій гарній сукні, а чоловіку – смокінгу. Так задягнені люди не повертаються швидко. Вони сіли в машину і поїхали. Я теж попростував геть. Ішов і обмацував у кишені ключа, і опирався тій причіпливій кепській думці. Я наблизився до будинку із другого боку, а потім повернув назад і знову обійшов квартал. Присягаюся. Слово честі! Я опирався, що сили. Та, певно, сили було обмаль. Два дні я не мав у роті ані різки, а над ще серце... Опиратися важко, навіть думкам. Я не взяв із собою скриньки з інструментом, але мав у кишені дві невеликі викрутки, саме те, що потрібно. Скажу вам одразу вони, вони опинилися у моїй кишені не випадково. І все ж таки я ще силувався встояти проти сполкуси і навіть був викинув ключ у вуличну смітницю. Але марно. За хвилину я повернувся і видобув його звідти. І рушив просто до дверей. Одне слово таки не встояв. «Ви не подумайте. Спочатку я почував себе причудово, і саме тому, що не встояв». Він засміявся, але сміх його був гіркий. А от про решту уже й годік казати. І так все зрозуміло. «Одначе я все ж таки подзвонив біля дверей. останнє, про всяк випадок». Хоч знав, що там немає нікого. Потім я відімкнув ключем двері. Вони подались одразу. Господарі не поміняли замка. А може навіть не помітили, що один із ключів загубився. Хто зна. Я піднявся сходами, перейшов в кабінет, чи що воно таке у них було, і опинився у ванній. Світло увімкнув без будь-якого побоювання. Вікна у ванні нема, отже з двору не видно. Дурнячий сейф. Певно, лише один такий і є. Тільки дверця та і рама залізні, а все інше дерев'яне. Коли я одірвав задню стінку, усе відкрилося. Досить рукою сягнути і скринька ось вона. Може, з кімнати той сейф і дійсно нелегко здолати, але ніхто і гадки не мав, що до нього добиратимуться ззаду. Там було повно паперів та всіляких коштовних речей, але мене цікавили лише гроші. Усі коштовності, прикраси та акції, що там були, я залишив на місці, не чіпав нічого. Просто засунув скриньку назад і трохи навів ладу ванні, прибрав з підлоги штукатурку, запнув завіску над душем, щоб закрити дірку у стіні. Якщо він зайде до ванної сьогодні увечері, то, мабуть, нічого й не помітить. Він нічого не помітить до ранку, доки не відсуне завіски, коли стане під душ. От і по всьому. Я загасив світло, спустився вниз, вийшов, замкнув двері і мерщій ходу. І одразу ж почалася кара. О, Господи, як мені довелося каратися! Не встиг я витратити і п'яти центів, тих грошей, не встиг пройти і кварталу від того будинку, як я уже карався. Раніше я не мав роботи, не мав грошей, але міг не ховати очей перед людьми. На вулицях я почував себе господарем, хоч не мав нічого іншого, але вулиці принаймні були моїми. А тепер, тепер їх у мене відібрано. Надто довго перебувати на вулиці стало небезпечно. Мені здавалося, що люди, усі люди поглядають на мене із підозрою, що всі вони зичать мені лиха і що потрібно бути обережним. А всі ті, хто позаду, о, мені аж спину судомило. Здавалося, от-от чиясь рука схопить за плече. Тепер, коли я вже мав гроші, я не знав, що із ним робити. «Ще півгодини тому мені гвалт, як потрібні були сотні різних речей, за першу ліпшу із них я ладен був віддати руку, а тепер... тепер я не міг пригадати жодної. Знаєте, навіть їсти мені перехотілося. Я зайшов у найрозкішніший ресторан, який мені трапився. Так, то був дійсно розкішний ресторан. Я замовив усі страви, що були у меню». Давно про таке мріяв. Знаєте, поки іще замовляв, усе було добре, але коли передо мною почали ставити наїдки, мені подіялося щось дивне. Я, я нічого не міг проковтнути. Коли підносив їжу до рота, мене щоразу шпигала думка. «Це твоє майбутнє?» «Ти проїдаєш літа свого життя». І кожен з шматот ставав мені поперек горла. Я посидів іще трохи і не витримав. Не чекаючи решти страв, витяг із пачки грошей п'ятидоларову купюру, поклав її на стіл, встав і вийшов на вулицю. Там... Я подумав, що раніше, коли мав якихось десять центів, але своїх, власних, чесно зароблених десять центів, мені ніколи не застрягали у горлі кава та булка, що я на них купував. Правду кажучи, після тієї кави із булкою мені однаково хотілося їсти, але, але набільше тоді не вистачало. І знову я йшов вулицею. Всі зустрічні кидали на мене підозрілі погляди. Зачувши будь-які кроки позаду, я злякано сахався. Уже два квартали за мною дибав якийсь тип. Це занепокоїло мене ще дужче. Він тягся по п'ятах за мною, не відставаючи ані на крок. Та у цей час я раптом почув музику, що долинала із прочинених вікон якогось будинку. Вибравши мить, коли мій переслідувач відвернувся, я перебіг вулицю і шмигнув у двері дансингу. Мені здавалося, що то цілком безпечне місце, де можна спокійно перебути якусь часину, замість того, аби привертати до себе увагу на вулицях. Я набрав цілу купу квитків. Набрав, аби вистачило надовго. Тоді розвернувся по залі, і перша дівчина, що впала мені в око, він наморщив лоба і глянув на неї. То були ви. То була я, повторила вона замислено, проводячи рукою по краю стола звільна. «Безупину. Туди-сюди». Обоє доволі довго мовчали. «І що ж ви думаєте робити тепер?» – запитала вона врешті. «А що маю робити? Чекатиму. Чекатиму, доки мене злапають. Вони ж завжди знаходять злочинців». Усе випливе на світ годині о дев'ятій чи о десятій, коли господар піде вмиватися. А тоді отой хлопчина з сусіднього будинку згадає, що напередодні біля їх дому вештався якийсь один. І згадає, який він із себе той один. тому мій колишній майстер скаже їм, хто я такий і де мешкаю». Це не забере багато часу, і коли вони знатимуть про мене все, вони мене вполюють. Завтра, позавтра, у кінці тижня, хіба не однаково. Вони завжди досягають свого. Раніше я про це не думав. Про все це починаєш думати згодом. І тепер це згодом настало, і... І я думаю, виїхати з міста або десь переховуватися – марна річ. Пуття із цього не буде. Не може бути у таких, як я, маленьких людей, які вчинили це вперше якогось виходу. Так чи інак знайдуть. Знайдуть скрізь. Хоч тут, а хоч де інде. У них руки довгі і намарно намагатись втекти від них. Мені треба просто почекати тут, у Нью-Йорку. Він сидів, утупивши очі долі із сумною посмішкою переможеної людини. Неначе силувався збагнути, як усе те могло скоїтися. Однак збагнути не міг. Було у цьому щось таке, що зворушило її, якась безпорадність, безпорадність людини, котрій опустилися руки і… і її це зворушувало. «Хлопець із сусіднього будинку», – гірко думала вона. «Ось хто він такий! Він не злодій! Не пройди світ, не завсідник дансингів!» Просто хлопчина, що стоїть на сусідській веранді, коли ти виходиш із дому. Той, якому ти махаєш рукою, йдучи до хвіртки. Той, що бував притулить до штахетника велосипед і приязно та щиро посміхаючись, трохи погомониті з тобою. Він приїхав сюди, аби стати інженером і робити великі справи». Приїхав завоювати це місто, але місто здолало його. Вона підвела голову і присунулася ближче до нього, немовби переступила якусь невидиму межу, що доти їх розділяла. Відтак пильно глянула на нього, зважуючи те, що надумала сказати. Слухайте, мовила врешті. «Я маю одну ідею. Що, як ми обоє повернемося туди, де нам і належить бути? Додому. Поїдемо туди, звідки приїхали. Ще раз спробуємо щастя. Поїдемо тим ранковим автобусом, що ним я сама ніяк не можу поїхати». Він мовчав. Вона нахилилась до нього. Невже ви не розумієте, що це конче потрібно тепер або ніколи? Невже не бачите, як нівечить вас це місто? Невже не уявляєте собі, що із вами станеться через рік чи навіть за півроку? Тоді вже буде пізно, вже нічого буде рятувати. Просто житимуть двоє інших людей. Вони матимуть наші імена, але... Але то вже будемо не ми. Він скинув очима на стоси грошей поперед себе. Для мене і тепер уже запізно. Я запізнився на декілька годин. Всього на один вечір. Але це все одно, що не ціле життя. Тоді помовчав трохи і повторив те, що уже казав раніше. Шкода, що я зустрів вас лише сьогодні, а не вчора. Чому я не зустрів вас учора, коли усього цього іще не було? А тепер уже нічого не вдієш. Вони просто чекатимуть мене коло автобусної зупинки там, у Гленфолзі. Поки ми приїдемо, вони уже знатимуть, хто я, звідки... А коли побачать, що тут мене немає, шукатимуть там. Якщо я поїду з вами, я... я тільки втягну вас у цю справу. І ті люди там вдома, котрим не слід про це знати, побачать усе на власні очі. Побачать, як мене закують в кайданки. Він похитав головою. А ви... Ви їдьте, Руді, я втратив свою нагоду, а от ви її ще маєте. Їдьте сьогодні ж таки, ваша правда, тут недобре, і ви неодмінно їдьте, поки знов не завагалися. Коли хочете, я піду із вами до автобуса. Проведу вас. Догляну, щоб ви поїхали. Не можу. Я ж вам казала. Я не можу поїхати сама. Місто надто дуже. Мені не сила із ним боротися. Я вийду на першій же зупинці і повернуся назад. Я не можу поїхати без вас, як, мабуть, і ви не можете без когось. От хоч би і без мене. Ви? Ви моя остання нагода, а я ваша. Тепер, коли ми познайомились, я це зрозуміла. Зректися цієї нагоди однаково, що померти, коли ще можна жити. Її очі уп'ялись у нього, в них було благання. Але ж вони мене там чекатимуть, я знаю це напевне. Вони схоплять мене перша, ніж я зійду із приступки. А як нічого не буде вкрадено, то за що ж вас тоді заарештовувати? Та ж вкрадено, ось вони гроші. Просто перед вами. Я знаю. Але у нас іще є час все залагодити. Ось у чому моя ідея. Ви, ви не візьмете їх із собою. І тоді не потрібно буде ховатися. Ви... ви хочете сказати... Гадаєте, я міг би? Він зірвався на ноги. Боявся вірити, сподіватися, але... Починав вірити. «Подумайте, ви казали, що він сам у домі, що повернеться пізно, що до ранку нічого не помітить!» Вона говорила, не спиняючись одним духом. «Той ключ, що у вас? Я маю на увазі ключ від надвірних дверей!» Він гарячково понишпорив по кишенях. Швидко. Так само швидко, як вона говорила. «Не пригадую, аби я його викинув. Може, залишив у дверях?» Короткий вигук зірвався із його вуст і сповістив, що ключа знайдено. «Є!» Він витяг ключа із кишені. «Ось він! Ось дечки!» Нараз обоє здивувалися, що ключ таки знайшовся. «Дивно, дивно, що я його залишив у себе, правда ж? Це... це щось ніби... ніби...» «Еге!» – вона зрозуміла, що він хотів сказати, але так само не могла дібрати відповідних слів. Він знову сховав ключа до кишені. Вона підхопилася з місця. «Ви встигнете туди перша, аніж він повернеться додому. Зайдете і вийдете. Покласти гроші назад – то хвилинна справа. А більше вам нема чого там робити». «За дірку у стіні вас не переслідуватимуть, нічого ж бо не вкрадено». Вона швидко зібрала розкидані на столі стоси грошей і ураз у обох сяйнула та ж сама думка. Вони із розпачем глянули один на одного. «Скільки ви потратили? Скільки взято із цих грошей?» Він насупив лоба. «Не знаю. Стривайте, зараз пригадаю». «П'ять доларів за обід, що я не з'їв. Доларів із п'ятнадцять – оті квитки на танці. Двадцять. Доларів двадцять – не більше я витратив». «У мене є», – різко кинула вона. «Зараз я сюди покладу». Кинулася до ліжка, підняла край матраца і, застромивши руку у його надрав, витягла звідти гроші. Такі зіжмакані, наче їх було катовано. «Ні, ну що ви?» – спробував заперечити він. Вона знову напнула на обличчя залізний панцир, який був на ній у дансингу. «Ну от що, я робитиму те, що визнаю за потрібне, і не хочу слухати жодних заперечень. Повернути треба все чисто. Якщо там не вистачатиме бодай одного долара, по закону це буде крадіжка, і вас можна заарештувати». Він зблід і спотів. Дещо лагідніше вона додала. «Вважайте, що я позичила вам ці гроші. Отдасте, як повернемося додому, і станете до роботи». «До речі, там вистачить і на квитки». Вона тицнула гроші йому у руку. «Отак, тепер це наші спільні гроші. Ваші і мої». Ніби не вірячи у власне щастя, він глянув на неї. «Я... я не знаю, що й казати, але... нічого не кажіть». Вона знову сіла. «Найголовніше сьогодні ж таки вибратися із цього клятого міста. Заждіть хвилину, я тільки перевзуюсь і покладу речі у валізу. У мене їх небагато». Він рушив до дверей. «Ні, не виходьте», – квапливо мовила вона. «Я боюся, аби ви десь не пропали». «Я ніде не дінусь», – пообіцяв він ледь чутним голосом. Вона застебнула туфлі, підхопилася на ноги і легенько притупнула під борами. «От дивина, тому наче й не було». Він дивився, як вона жужмом кидає речі у стару пошарпану валізу, видобуту із-під ліжка. А що, як він уже повернувся? Не повернувся. Ви повинні весь час повторювати собі це, молитися про це. Вас не заскочили, як ви зайшли туди і взяли ці гроші. То чому ж вас мають заскочити тепер, коли ви кластимете їх назад? Він, певно, десь гуляє зі своєю дівчиною і не повернеться до півна четвертої, а то й до четвертої, адже проводжатиме її додому. Вона сіла на підвіконня і притулилась обличчям до шибки, подивилася кудись удалину. «Куди ви дивитеся?» Вона зістрибнула з підвіконня. «На єдину порядну річ...» яка є у цьому місці, на єдиного друга, що я маю, то годинник на Парамаунті, отам. Він ніколи мене не зраджував, і я, певна, не зрадить і сьогодні. Звідси його можна побачити, якщо дивитися у просвіток між отими двома будинками. Ходімо, Квіне. Він каже, що ми можемо встигнути, а він мене іще ніколи не обманював. Вона закрила валізу. Він очинив двері і дав їй дорогу. Все взяли? Нічого не забули? Замкніть двері, стомлено мовила вона. Я не хочу більше бачити цієї кімнати. Ключа залиште. Він мені уже не потрібний. Вони рушили вниз вичовганими сходами. Він Ніс її пошарпану валізу, зовсім легко, адже там не було майже нічого, окрім розбитих мрій. Біля надвірних дверей вони на хвильку загаялися. Він простяг руку до клямки, але її рука опинилася там на мить раніше. Відтак їх руки зіткнулися. Декілька секунд обоє стояли нерухомо. Тоді подивилися один на одного і посміхнулися. Щиро і просто, мов діти. Він сказав, я страшенно радий, що зустрівся із вами Руді. Вона сказала, я теж дуже рада, Квіне. Він забрав руку і дав їй відчинити двері. Зрештою, до останньої хвилини це був саме її дім. Друга година. Вулиця була безлюдною, ніде ані звуку. Не чути навіть котів на смітниках. Ідучи сюди, вони були чужі одне одному і кожен з них думав про своє. Тепер же вони простували поруч. Він узяв її руку, і стису своїй не би хотів захистити і заспокоїти. Тоді насмішкуватим жестом торкнувся капелюха, хоч і не здолав приховати хвилювання. «Прощавай, Нью-Йорку!» Вона швидко затулила йому рота рукою. «Цитьте, не треба. Місто іще може нас обхитрувати». Він подивився на неї із ледь помітною усмішкою. «Ви кажете, це майже серйозно. Значно серйозніше, аніж ви собі гадаєте», – мовила вона. На розі вулиці він спинився і поставив валізу на тротуар. «Знаєте, вам «Вам краще почекати мене на автобусній станції. Я піду сам, а на станції зустрінемося». рвучко схопила його за руку так, наче злякалася, що він раптом щезне. «Ні-ні, якщо ми будемо порізно, місто знову почне свої підступи. Мене обсядуть сумніви. А чому ж на вам довіряти? Вас теж буде непокоїти думка». Чи варт на мене здаватися? А там... А там не чуємося, як... Ні, ні, нам не можна розлучатися ані на мить. А що, як він уже повернувся? Ви ж тільки вас заарештують, як мою спільницю. Для вас ризик однаковий, хоч би й без мене. Ми підемо разом. Подивіться, чи немає де таксі. Бо, що пізніше ми туди дістанемося, то небезпечніше. На ваші гроші пусте, відказала вона. Вони побачили дві світні намистини, що котилися до них. То було таксі. Обоє враз підняли руки і побігли назустріч, не очікуючи, доки машина під'їде ближче. «На шістдесят дев'яту!» Швидко кинув він водієві. «Я скажу, де зупинитися. Їдьмо навпростить, через парк. Так буде швидше». Машина рвонула вперед, на північ, і, поминувши найрозкішніші квартали 57-ї вулиці, повернула на сьому авеню. «Чого ви забилися у самий куток?» – запитав він. «Нью-Йорк пильноє за нами. Щоразу, як виїжджаємо на перехрестя, мені здається, що за рогом десь у темряві є вороже око. Ми його не бачимо, а воно стежить. Місто знає, що ми хочемо втекти від нього, і воно перешкоджатиме нам, як тільки зможе». «Яка ж ви марновірна», – поблажливо мовив він. Коли маєш ворога і знаєш про це, то це називається не марновірний, а обачний. Трохи перегодя вона обернулась і, примруживши очі, подивилася у заднє віконце. Там, на заході, лиховісно стриміли темні громадя будинків, наче велетенські чорні кактуси на тлі низьких хмар – підсвітлених жовтавими вогнями міста. Погляньте, ну, яке воно лихе і безжальне. Хіба не схоже на лютого звіра, який чатує на здобич? Він усміхнувся, проте відповів уже не так впевнено, як раніше. Усі міста вночі однакові на вигляд, темні, похмурі і неприязні. Я відчуваю майже те саме, тільки ніколи не думав про нього як ви, немов про живу істоту. Вони проїхали через центральний парк і опинилися в Іссайді. Водій не доглядів і проскочив аж до 72-ї вулиці, отож мусив повернути назад п'ятою авеню. Квін звелів йому зупинитися на квартал далі, аніж треба, на розі шістдесят дев'ятої, аби той не знав, куди вони підуть. «Ми висядемо тут», – мовив він різко. Вони заплатили водієві і почекали, доки машина зникне з очей. Відтак рушили назад дорогу сімдесятої вулиці. Завернули за ріг і спинилися. Їй дуже не хотілося залишати його самого навіть на недовгий час, але годі було й сподіватися, що він дозволить їй піти із ним, тож вона про це навіть не заговорювала. «Звідси видно, онде, за другим ліхтарем», – тихо мовив він, озираючись, чи не стежить хто. У всякому разі, далі не ходіть. Стійте тут. Я скоро повернуся. І, і не бійтеся, чуєте? Все буде гаразд. Вона дійсно боялася, але не так, як він гадав. Не за себе. Вперше в житті вона відчувала страх не за себе, а за іншу людину. Ще й незнайому. Майже. За нього. Не ризикуйте даремно. Як побачите світло, як зрозумієте, що він повернувся, то не заходьте. Просто киньте гроші за двері, а, а вранці він забере. Не до класти їх у сейф. І взагалі, будьте обережний. Може статися, він уже спить і там темно. А ви й не знатимете, що він вдома. Він рішуче насунув капелюха на лоба і рушив безлюдною вулицею. Блиснули скляні надвірні двері. Він зайшов у дім. Зараз же тому вона підняла свою валізу і спроквола потяглася туди, хоч він і звалів їй стояти на місці. Хотіла бути бути якнайближча до нього. Він ні на мить не йшов її з думки, ніби мовчки молилася за нього. Завважила побіжно, що не самохідь переплила пальці на руці, як робила колись на екзаменах у школі. Ось вона порівнялася і з тим будинком. Пройшла далі, не спиняючись, щоб нікому не впало те в око. У невеличкому тамбурі між надвірними та внутрішніми дверима не було нікого. Вона те добре бачила при світлі вуличного ліхтаря. Отже, він увійшов у дім і зачинив за собою другі двері. А що, як господар таки повернувся і спить зараз там на горі? Як він не помітить цього вчасно, і той прокинеться і заскочить його. Вона силувалась відігнати від себе ту страшну думку. Адже того разу, як він зайшов туди, нічого не сталося. Чому ж би щось мало статися тепер, коли він прийшов із чесними намірами? «Але ж місто! О, воно тільки чекає такої нагоди!» «Місто! Місто, дай йому спокій, чуєш? Дай йому спокій!» «Ти чуєш, що я тобі кажу?» Вона зайшла уже доволі далеко. Повернула назад. Нічого не сталося. Все тихо. В горішніх вікнах не світилося. Отже, нічого не відбулося. Її сплетені пальці затерпли. Вона була наче вартова, що стояла сама, перепиняючи дорогу місту. Вірна і хоробра вартова, проте геть беззбройна, якщо не зважати на легеньку валізку у руці. Заспокоювала себе як могла, але у серці її однаково буяла тривога. «Він давно уже мав би вийти». Ну, скільки там потрібно того часу піднятися нагору, на другий поверх, а потім спуститися униз? Навіть якщо не засвічувати світла він, він мав би уже вийти. Він давно уже мав би вийти. Адже він убрався у чужий дім незаконно, хоч би і задля того, аби повернути гроші. Але коли його там застукають, Ніхто однаково не повірить, що він приніс їх, а не вкрав. А може краще було послати гроші поштою, аніж знову йти туди самому? Їм такого чомусь і на думку не спало, ні йому, ні їй. Який жаль, що вони не додумалися до цього. Раптом на розі попереду з'явилася темна постать. То поліцай обходив свою дільницю. Вона сахнулася вбік, у якусь заглибину у стіні. На то вже підозрілий у неї вигляд, блукає вулицями отакий порід та ще й з валізою. Якщо він поверне сюди, або якщо квін вийде, поки він стоїть отам на розі, о ні. Серце її не просто калатало, воно кидалося з боку в бік у грудній клітині, підскакувало вгору, переверталося, немов якийсь божевільний маятник. Брязнув метал. Поліцай відчинив дверця та стінного службового телефону. Ось виходить, що він робитиме. Середнічної тиші було чути окремі слова. «Доповідає Ларсен. Дві години п'ятнадцять хвилин», – долинуло до неї. Далі вона не розібрала. Знову брязнули дверцята. Вона притислася до стіни, не наважуючись визирнути, подивитися, куди він піде. Боялася, аби не рушив просто до неї. А потім почула його кроки. Він начебто переходив вулицю. Аж ось усе затихло, навіть і ті легкі звуки його кроків завмерли у далині. Вона визирнула зі свого сховку. Вулиця була порожня. Рудді вийшла на тротуар. «Що ж там скоїлось?» – майнула думка. «Що таке? Чому його так довго немає? Він давно уже мав би вийти!» Коли вона знову порівнялася з тим будинком, надвірні двері безгучно розчинились, і квін вийшов на ганок. Двері зачинились, але він чомусь не рушав із місця, стояв і дивився. Стояв і дивився на неї так, ніби не бачив або не впізнавав. Нарешті, після величезної паузи, ступив вниз. Щось там сталося. Нато уже повільно він йшов. Надто повільно і якось байдуже, наче не тямлячи де він. А втім, ні, не так, наче... Наче йому однаково, вийшов він звідти чи ні. Двічі він спинявся, озирався назад на двері. Здавалося, що йому підгинаються ноги. Тонуючи невтерпіння, вона підскочила до нього, і навіть по ночі було видно, який він блідий і приголомшений. «Що таке? Чому ви озираєтесь?» Він дивився на неї невидючими очима. Вона впустила валізу, схопила його за барки і струснула. Та не мовчіть. Кажіть, не стійте отак. Що там скоїлось? Він мовчав. Нарешті через силу вимовив, виштовхуючи слова зі своєї горлянки. Його там убито. Він Мертвий. Він лежить там мертвий. Вона захлинулася. Хто? Той чоловік? Господар будинку? Так, мабуть, той самий, що виходив звідти увечері. Він провів рукою по чолі. Вона знесилено прихилилася до кам'яної балюстради. «Це все воно накоїло», – сказала вона безживним голосом. «Я б перечувала, що воно утне якусь капость. Знала наперед, що нам не втекти, воно не випустить. А тепер, тепер воно тримає нас іще міцніше, аніж раніше». Та безнадія охопила її лише на мить, адже місто вчить і боротись. Воно вчить людину багато чого лихого, але може навчити і бодай однієї корисної речі – вміння постояти за себе. Воно повсякчас прагне занапастити тебе, а ти – змушений боротися за власне життя». Нараз вона рвучко обернулась і рішуче ступнула до дверей. Він схопив її за руки. "Ні, я, я не пущу вас". Він потягнув її вбік. «Мерші, йдіть звідси. Вам нема чого тут робити. Мені взагалі не потрібно було приводити вас сюди. Ідіть. Ідіть на станцію, купіть собі квитка, сідайте в автобус і забудьте про мене". Вона силувалася випручатись із його рук. Руді, послухайте мене, тікайте звідси мерщій, поки вони. Він помалу штовхав її перед себе, але вона таки випручалась і підступила до нього іще ближче. Я хочу знати тільки одне це ж не ви? Коли ви були там увечері, ви ж цього не зробили? Ні, ні. «Я тільки взяв гроші, оце і усе. Його там не було. Я взагалі його не бачив. Мабуть, він повернувся, коли я пішов». «Руді, ви повинні мені вірити!» Вона сумно всміхнулася до нього у півтемряві. «Ну, годі, квіне. я знаю, що це не ви. Не треба було і питати». «Хлопець із сусіднього будинку. Хіба ж він здатен когось вбити?» «Ну, ось і все. Тепер мені не можна їхати додому», – глухо і зневірено сказав він. «Я пропаща людина. Вони, звісно ж, так подумають про мене. Всі докази говорять за це» і вони чекатимуть мене там, коли ми приїдемо. Та коли уже має таке статися, то нехай краще тут, а не там, де всі мене знають. Я залишуся і дожидатиму. А ви? Він знову спробував підштовхнути її. А ви? Вийдіть звідси, Руді. Я дуже вас прошу. Будь ласка. Але ж це не ви зробили, правда? Тоді дайте мені спокій і не штовхайте мене, квіне. Я піду туди разом із вами. Вона рішуче випросталась, немов би кидаючи виклик. Тільки виклик той був не йому. Вона повела очима довкола. Ми ще дамося йому в знаки. Нехай не думає, що воно нас здолало. Ми ще маємо строк. Наш строк минає на світанку. Зараз і ще ніхто нічого не знає, інакше кругом було б повнісінько поліції. Ніхто не знає, тільки ми і той, хто це вчинив. Ми ще маємо час. Десь тут, у цьому клятому місці є годинник, мій друг. І хоч його звідси і не видно, він заодно із нами, і він каже, що ми маємо час Не стільки, як раніше, але... але трохи маємо Треба боротися, Квіна Вона глянула тепер уже на нього Ніколи не буває запізно До останньої години, до останньої хвилини, до найостаннішої секунди Ходімо, зайдемо у цей будинок і подивимось, чи не можна чимось зарадити. Ми повинні піти. Це наша єдина нагода. Нам потрібно повернутися додому. Ви ж знаєте, як це нам потрібно, Квіна. Ми боремося за наше щастя. Боремося за життя. І аби взяти гору у цій борні, маємо часу тільки до шостої ранку. Вона... Ледь почула його Тиху відповідь Гаразд Ходімо, Руді Інстинктивним порухом Вона просунула руку йому Під лікоть І аби додати сміливості йому І аби певніше Почувати себе І отак диво урочисто Вони рушили вперед Повільно Твердо і дуже рішуче. Рушили до будинку, де витала смерть. Кінець частини